من لان تواقرو بي كلام وتشبثوا بازيال الفلاسفه في كثير من الاصول والاحكام وشاع مذهبهم فيما بين الناس لان قال الشيخ ابو الحسن الاشاعري لاستاده ابي علي الجبائي غرض شارح بهذه ذكر قول دي كلام المتاشرين یو کلام د متقدمینو اایه کې باید الله عقلیا د ذکر نقلیه کولو او د الله عقلیا ذکر کول خو خلل فلسفه و ور سره نو یو کلام د متأخرینو دې چې پایه کې خلل فلسفه هم دې نو د کلام د متقدمینو غمق کې ویوا دا کلام القدما ادا یو کلام د متأخرینو دې نو په کلام د متأخرینو کې دا علم کلام سره خلل د فلسفه راغله دي ولی راغله وځي وای وي خل ذكر اغل چ کاله فلسفه د یونانيت د عربیت د منتقله شو مسلمانانو په کې خوض وکړه ا په فلسفیانو یې رد کاو هغه مسلو کې چې کوم مسلو کې فلسفیانو د شریعت خلاف کړو نو توا رد په او کس بانه علا کائی توا رد په او کس باندی حلقائی چه داغا پا خبرو خبوئی گئی کنا نو دیا اولا فلسفی راولا دا فلسفی خبری ذکلی فلسفی پا که شامل چې چه از قوی ردو پلشی پا چا باندی با فلسفو نو ایسن ما اینهن توا غلوص تر غرص دشاره اغاز کر کول دي د کلامونو متاخیرین ثم انهم توغلو فی علم الکلام بیدا متکلمین دی مشغول شفائل میں کلام کے نانایومن ثم انهم توغلوا بیدا متذلہ دی پائل میں کلام کے ورننا و تهشببه د ازیالفللاسی پهې او منګلی او لهغولې په لمونو دفللاې په في كثير منلوصولې پهډی وسو اوله کامیو با کامو کې وشاه مضذهب هم في ما بایدر ن مشور شو مذب ددي في ما بایدر نې په مابی د خلکو کې الا انقالله شیر ترد پورې چې او اله انطالله ش ترې إلى أن قال الشيخ سره غرض الشاعر آغاز او ابتدازي كرکې د اشعاریه آغاز او ابتدازي کرکې د چا د اشعاریه الى ان تر ده پوره قالت ال الشيخ ابو الحسن الشعري ابو الشيخ ابو الحسن الشعري او يخ خل الاستاذ ابي علي جبايده شيخ ابو الحسن الشعري او زلا د خپل استاد مخامخ څنګه غونونو مات کړی او ناس ته سبق ته ناوې ادي عالیل چوبای دا کت معتزلیو ا ابي الحسن اشعري د به اهل سنتو ایمان ده کنه د شو اپا دتبیل دي سولره نو چې وګ شيخ ابل الحسن اشعري دا الہ ان قال الشيخ سره إلا أن قال الشيخ ترى ما غرض ذا شارح دا خبره ذکر کولی چې د کفزنه اشعاریه پیدا شو نو دا پیدا کیدل دا شاريه او ذکر کای چې د دېنه پیدا شو خودا إلا أن دا غایه د شاع دا بار نه دا یعنی وشاع مذهبهم مذهبهم مذهب شاعا شو په مابین د خلقو کې إلا ان ترتیب شو نه وشاع مذهبهم شور شو مذب په مابين د خلکو کی بدون رد چا ور باندې مرض نکاو الا ان تردیق ور قال الشيخ او شيخ ابو الحسن خپل استاد نه پوښتنه وکړنه دغه دینه رد شو شور. نو دا الا ان قالا د شععه غایه ده دا. د شععه بدون رد ده فارغایه ده یعنی وشاع مذهبهم مذهب الشاعه شو مين بدون رد فغير در رد یعنی چا په رد رد نکاو اله ان تر دې pore بس بیا رښتوت شروع شو قالو الشيخ ابي الحسن الشاريف خپل استاد عبی علی علي جبايته ما تقولو و سبت سوي في ثلاثه دي خوا بدري ورونو کې مولانا تفصيل د دا مقام در تفصيل المقام اګه ده دا معتزله او دوه مسلکي دوه مو کې یومو کې په داره چې په الله تعالی باندې اصلح للعباد واجب ده فالله تعالی باندې اصلح للعباد څه چیرې واجب دي یانه چې د عباد د پاره کوم خبر اصلح او مفیده فائدمنې وي سودمنې وي نو بالدا واجب ده چې اپ سبو ماغه ور کوي دویم موقف د دې داړئ چې په الله ثواب المطيع وعقاب العاصي دا په الله واجب دی ثواب المطيع وعقاب العاصي دا په واجب دی نو هر کله چې د دې دغه مسله ک مشربا مذهب موقف دی نو شیخ ابي الحسن اشعري چې پسو عاصي تو سر بيد ابو موسیٰ اشعری یمنی رضی اللہ تعالی عنہو نتے کی گی تو واسطوں سر ایسی کی گی نتے کی نو اصل کے د پلنم علی دے دپلارنم اسماعیل لے داغر دا دپلارنم اسحاق دے داغر دا دپلارنم سلام دے داغر دا دپلارنم اسماعیل لے اور داغر دا دپلارنم عبداللہ ابنی ابی بردہ اور داغر دا دپلارنم دے ابی الاشعری درسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسولہ نا پسو آسی تو سر دے دچا نا سیدے رضی اللہ تعالی دے دخل اُسطاد نتا پو سکر وی سیتا چو پدیمہ صلح کی سوائے یہ دری دی دری رونہ دی ای او رور پاکی موتوی مرشو دیر تقوی دار پر ازگار او پابند صاب و صلات او وفات شو او دویم پاکی عاسوی مرشو عاسوی نافرمانا او درائم پاکی سوغیر مرشو ماشون دی بارک کتا سوائے اغاوی داخو اصان جواب دے تا تولیم اصلا بده که پیخشوا ناچه کم موتوی مل لے دے خوابا پی الجننت دے خوابا پا جانت کیوئے او دا کم کس چس مل لے آسی یو عاقبو بن نارے دا تبا معاقبا پچاور او دا درین کس چی ماشم دے دے لا یو ولا یو لا یو ولا او جنت کې وی خلای او صاب ولا دا جواب شو هغه وی خسته درته وای چې دا کم معشوم مړل کنه کدی الله توي چې یا الله زه دی وله معشوم مړ کولما زه به لوي کړو کنه بیا جنت ته داخل شې موصابن جنت ته به راځې شې نو دا ما دې سلام ورک ماړ نو الله به تاسو یعنی د ته حق خو به تر ادا راکې دې څنګه غټ شوه وکنا موټوی و بیا او پاتشه و بیا کنا نو الله به تاسو وای د لګوی الله تعالی به تو وای چې کته غټ شوه وکنا نو بیا دا غبل عاصی په شانی کاټر کې دې لیکا بیا څه کې دې اصلح لکا داو چه انتا موتا وڑو که اصلح لکا سادا پارا داو چه تم مرشی صغیراتی ما دا ساپا حقی تیشه وان اگه وی خصیب دارا داوار چه که داگا عاصی او کافر چې یا الله دا زبانی ما شون مرکڑای ویکا نا زمان پارا پوانا اصلح داو چه دستا مرد لکه د ماشوم د پاره اصلاح پر وګوالې کې مرګ کنه ځکه چې هغه دې کافر کې د کافر به تا وایي عسوی هغه زم وروره چې یا لحظه باندې ماشوم مړ کړي وي نو الله به تاسو وایي فبوه تل جبای بس هغه بس عقلی خبره خدای ته دې بیا سری کیسه نه یې تا عقلی خبره کوي بس ما تر عقل کې لګي زما عقل دمانه کلم غالب شنوب بس وبم نو بس خبرینه نقل لکنا کو چا الله واللہ رسول صلی الله تسکو شو په دې معنی شو موتیبل عاصی درم نو ویته به یو یاول یو صاب بالجنه او دابل یو عاقب بنار درم لا یو صاب او لا یو عاقب هغه وی کدم شومته یو الله اون ما چې دا بیا موتی مړ و الله به توچ دی بیا کاټر کې دی کنه نو یې کاټر مد لپاره خدا خواږه نو بس دې ویئ چې ارګي کپ شو با دا ریزه استا مسلک نه خوښ نه شته خو پکې کپ شوئ او بس اهل سنت والجماعت شو بیا د اهل سنت والجماعت رئیس او مقتدا او مشر الله تعالی وګرځاو او د دین بنا خدمتونه یې ترینا واه إلا أن قال والشاع مشهور شو مذهب ما وین خلقو کی بدون رات دل بغیر درت نا اعلان قالا تردی پور 24 شیخ ابو الحسن اشاری خپل استاد ابي علي الجبائي تا و سب تاسو ثواب غدری ورونو کې ما ته چې یو د دینه موطيع او بلکې تسم او اودريم کا څنګه مرشی لاندلیکلی د ذکرل موتی ايله ارخائل انان د ده پر سوال کوي غدار شدل ته خو په موتی کې څه خبر نه نه موتی خو بل اتفاقه بالله واجبانه د فاجنمت ذکر نه دی ودايه ذکر کولې ارخائل انان لارخا ارخائل موتی کې خو خبر نه خبر خو په عالسیو په ماشوم کیلا ولدا موتی ذکر کاله ارخائل انان ځکه چې وسړې ګرای کنه رضا تک تواړه په ال کو ګ سوال م کووه ځکه چې پیو کې بس نه بسغله جواب نه را چې جواب نه راځي به تا ته کنندلی شروع کې اس ن نه په مخه بعض په نه کوله ش دې وي خو ل اول نهتیواړ ولهته پوسونه و کوو کوو که نو ته چ نو بس بیا به دتی ارخه او لاران وي لکه دوه پاالوانان چې کوشتتی کوې د یبل د دوار نه راغور دی دا چې په دا باندې متاویږي بیا یو بل ته او در الله سو دا ستکار کوي نو په کار دا ست طریقې زه کې دا مونږ یې ستکار کاه فقال هوت ان الاول او يصاب في الجنه بیا اول تاو تاو تاو تاو دا سواب ور کوله کیږي ځکه دا سواب ور کوله کیږي چې د دې پنځ باندې د موتی باندې د الله تعالی موتی د پاره تشه واجره او دیم يعاقب بال نار هغه دا سواب او و ثالث لا يو ثواب ولا يعاقب ادي درې مکثه نه نه ثواب ورکولې کیږي نه عذاب لاندې څنګه لیکلي دی و امکانه دا غرض د ناكيد د فرستون څاندار چې نو ته ثواب ورکولې کیږي نه ته قبر کولېږي غوparagraph باندې وي تر هلن کې د معتزله خو عرف نه مانی معتزله خو څه نه مانی دوی وی نه نه عرف جنت کې وي و امکانه تل جنت اگر کې کې بجنت کی وچ فقال لچھائی اشاری ورتا ہوئے فین قال الثالث تو کد ادرم کچو ادرم ک کمو معصوم یا رب اعزمار بلن لماءتنی ولیم ماش وفات ک مسغیرن معصوم وما اقیتنی اولد باقین پتے کولم ال انتر دی پور جغات شویے ما بہ ایمان دا ونے ویکھ پتا ما بہ ستا بیداری کڑے وے فقول جننت داخل شویے جننت سوال لا باندې وكا وئ دمشن دا خبرت څنګه دمشن کواله لجنت کې ره کنه دای په موقع کې دای په کمځه کې د دې و چې یا الله زبره غټ کړه ویش چټ داخل شوه و جنت ته نو ګور امامخه تقریر کې دا خبره ختمه کړل <سؤال> نو به چې یا الله زبره غټ کړه ویش داخل شوه و ته مصابان جنت اوسم جنت کې مفهوم مصابانونه کنه کنه او جګړه به وبیار نو مصعبن لکه د موتی پران بسکه وې جهان ځواب باندې کو نشوځي ینه دې دا وې چې دا ما شموږي اثر یو تدوي چې دا ما شموږي یا الله ان خو زبره جګړه ورنو الله به تاسو وې رسونداره چې د خاصن په جنت کې درو بیره جنت ته لا قوتنه کې جواب جنت کې دې مصعبن نه فماذا يقول الرب ربو تسوي فقالا يقول الرب دور تبي ربو وي إني كنت عالم منك ذو قعدم الثانا يعني السامة معلومة خبرها شكتغر شوئين لعافويتا تابا مخالفت کولي فدخلت النارا ونشرد بداخل شوئين نو أصلح وكان الأصلح لك أصلح تارفار داوان تموت تا دیر روکوٹے وماشوم بڑھ رے فقال اللہ شعری و شعری ورطوی فین قال اکسانی که دا عاصوی و جیارت لم تومیت نی من کڑی نوم صغیر وماشوم لی اللہ عصی اللہ کچماس سار سار مخالفت نوے کڑی مذبن داخلی دی فما دا یقول رب رب بدل تصوی فابو حیطا لجبای نجبایی سو جب شو و ترکل اشعری و مذهبهو او اشعری د ده مذهبه پریفو مشغولشو ہوا ده ومن من تابعاو صوف ده ده اتباعو پا ابتال ده رأی ده معتغیلو او پا اثمات تما ورده به سنت سنت چکا ما خبره کړي و مضا علیه الجماع او هغه معنی دې مځکړې چا جماعت یعنی سنت څه کما خبره کړي او جماعت څه کما خبره کړي بس ا خبره کوله د کی اشاره سوا سنت والجماعت ما انا علیه واصحابی ندی مصما شو په اهل سنت والا جماعت ندی ته اهل سنت والا جماعت وای په څه موننه دیده که خبر ختم شوا خودلت یا سو خبر اغاز ضروری دی یا سو بحق ضروری دی یا دا چی اشعاری و ماتوری دی دست تا وی دوی ما دا دا چی اطفال المسلمونو سهو کم اطفال دا مسلمانانو دایی سهو کم دی او درائم اطفال نمو شرکینو او سالورمہ د ما توری دیو او دا اشعریو پس سمہ سالو اختلاف دے اول یه دی یو دی ما توری دیا اثاریه دا ابو الحسن شیخ ابو الحسن اثاری داری توائی شوابع او یو دی ما ابو منصور الماتوری دی اگر دی احناک یو دی اشاعرہ گره اتعریه ما توریدیه او اشاعره اشاعره دی دوارو دوائی تغلیب بند اشاعره دی دوارو دوائی تغلیب ابو بکر عمرتا چه عمرین وی او ام او عبتا عبوین وی. او شمسا و قمرتا قمرین وی شمس او کامارتا کامارې وروایدي ته وکبابو تغليب بابو التغليب دا ما سلاخاتو ماشي دویمدا چې اطفال د مسلمانانو د لیکه اول رائے دارا چې اصمان د مسلمانانو به په جنت کې دا صحیح رائے ده دیمه رائے دارا چې اصمان د مسلمانانو د غی پر طلب کې دی شپ بعد البلوغه الله خوفه الله پهلم کې ری خبره کنا الله ته خو پته راځي بلوغ نو رسټو بدی تکي نو پر طلب بعد البلوغ کې ځه مرایه اداره کټفلد مسلمانانو او جنت کې نه دا ضروری نه ده اه یو مطلب یو رايده شو جنت کې بهځه مرایه چې بادله بلوغ او فیصله کیږي بځات زه دلیل پر خبره قول د عائشې رضی الله تعالی عنہ حاله عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای یو ځند انصار او یوم مشو مفص ويمابين ما صور من اساطير الجنه دا خو یوه ډیره ښه چنچڼه ده دا چنچڼه د جنت نه وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم راتوی او غیر ذالک ای عائشه رضی الله عنها او روم سواله تدین نورم کا سوال ما اوایا نو پتاولا کېدل چې هو پتاولا کېدل چې جنت کی به نه چونکہ حضرت عیسی رضی الله تعالی عنہ پا یو شخ یو شخ بانی حکم جزمنو لگو پا یو شخ باندی حکم جزمنو لگو اللہ تا دا جزمی حکم نورسول کریم صلی اللہ دا جزمی حکم داورتا دا خخکارا نشو چی دا سی جزمی حکم تا ما لگو دا خو اللہ لگو دیشی الله تعالی بل چې تا پکار نه راشي او د دې حکم د دیوژنک سعود د جاهد کی وی دا څنګه تړلې واره ک الله تخین ک تړلې واره په ظاهره فر ک تړلې او ک الله تخین دا تړلې د سیویل بکار زم مطفند مشرکین آئے کې مختلف احوال ليو او قوالدار چې داون په جنت او دلیلی آگره چې رسول کریم چې محراج ته ہوں او آل تا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نجیر چاپیر اولاد المشریقین نازد او سو چې آئی چی دہاگی پہ سلبہ هم پا باعدل بلوغ باندکی دہاگی پہ سلبہ هم پا بلوغ باندې کی بس الله په علم کی کداکټ بالغ شوی ده دبرسا عمل او ترمره ایدا امام ابو حنیفه رحم الله په دې مسله کې را توقف تا په دې مسله کې راي لټا هغه را توقف ظهور مرا ادارہ کی بیازل پیدا شی بیا بنشی اخیری 72 جده ماتوری دی اشاریہ دا ماتوری دیہ اشاریہ دا دوالا سنت دی دا دواله کی سنت د دیپما وینکی بعضه مسائلو کی اختلافه بعض مسائل کې شیعه اختلاف نه وایي حوای تداصیت او اختلاف نه وایي اډير مسائل انشاء الله ما کے کې راځي تفصيلا یاو مسلا په که چې چه دا اللہ صفتونا معطوری دیا وی آتا دی تکوین پا کم دی او اشاریه وینا آتا نیدی ووی دی دا تکوین مستقل صفت بالنشتی نو معطوری دیا وی آت او دی وی سات ضایم اختلاف تا دی پا ما بین که تکفیر د احل قبلو نکی اشعاریا دا احل قبلو تکفیر آگیو اچی بس کم احل یا کافر نشی کہنے او ما توری دیئی در همدان چې استثنا په ایمان کې انا مؤمن ان شاء الله اشعری او داوی له شي سره عامتوری دی او نه دانش ویله دا خوده د خپل ایمان کې شک دی نه دا کوفر شو انا مؤمن ان شاء الله نشوي اوازې وایي چې سلورمه مساله حسن اور قبح پا حسن اور قبح پا افعالوکے عند الاسعریہ او ما توری دیوئر بعض افعالوکے حسن اور قبح دا اقلی دی او با باز که شرعی دی بعض که اقلی او با باز که شرعی بین زمدہ چکم شے قبیح عقلنی جدن قبیح جدن عقلنی نو آغا لا اثرو من اللہ عز و جل ما تو ریدیوئی اشعریوئی نا دا اللہ نا چکم شے سادریگی بس قبیح نیشی کے دل اگر اطلاق میں قبیح اغى قلبي اني منقبيج جدا غدا لنا علينا دا شي مثلا لنا سوشو اشبا گم داچ افعال دا الله معلل بالاغراض ندي ايندا لساريا اا تريديو اينا افعال او قرونه دا الله كلى دا مصلحه دا عباد دا باركي كلى دا چادر بارلي مصلحه ارې به مطلقاً فعل دلله معلل بلا دا اغراض داست خبرې د اجمالنه وکړم ان شاء الله وروسته تفصیلنه نو بیا به دا خطول الکلام مدغله نو په یو ځی بیا به لا کې چوي نشه اخلاصې نو بده کې بچوای لا کې چوي نشه نو لا بده نو بده کې وای نو مطلب دار دې ان شاء الله اگر تاسو به خیره تفصيلي حواله سره دا که مش نمونه خربا یوسو خبرې دي چې دې په ما کې اختلاف نو ما یو اساسه مزاره تکوین ما توريده ایماني هغه بل مسله چیرې د تکفیر د علی قبل او ده بل مسله استثناء ایمان کېنا احسن او قبح په قالو کې او کبید جدن دلان صدور او غیره اخريته قال الله معلل بالاغراض دی او کا نو دا یو څو مسلې دي چې دا ده دې دواړو فريقانو پهمنځ کې اختلاف لري اونو د دواړو اهل سنت والجماعت دی او دواړه له سیدت لري او دواړه خالص دیندار تببین لیکن دا غوښتنه اختلافات پهمنځ کې لري د دې په مقابل کې معتزلی لري د قران جي جبري او د قران جي مرجئدي شيا غاندي او دا ټول څه دی دي چې دا فرق الضال لی وصل الله تبارک و تعالی خیری